Книга перша. Мисливець. Пролог. Неділя, 14 жовтня, 21.00. Телеграма, блискавка. Зовсім секретно. Агенція національної безпеки заміснику директора служби безпеки Швейцарії. В одному екземплярі. Тільки для, для прочитання. Зміст. Операція «Кінець світу». Приступайте до дій. Повідомте відповідні служби повітряного винаходу. Кінець. Неділя, 14 жовтня, 21.15. Телеграма «Блискавка». Зовсім секретно. Агенція національної безпеки заміснику директора управління військово-морської розвідки 17 округа в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Негайно організуйте тимчасовий переклад командера Роберта Белами на розпорядження Агенції національної безпеки. Кінець.